For the Lesz, hogy sinő, hogy már Köszönöm szépen! Na, jó volt a dicswítés. Uh, tehát lapozunk az a pusto cselekedetében. 9. részben. Befejük meg a 9. fejezetet. Milyen mm -hmm. volt a múlt óra? Milyen volt, pisty, jó volt. Na, van. Uh, nem tudtam meghagyatni az óráját, arra nem volt időm. Uh, igazából az ebben, a, ebben a részen ugye azt láttuk, hogy Saul megtér, és megértezik Damaszkusba, és, uh, és láttuk, hogy hát valahogy másképp érkezett meg, <gül> mint ahogy ő elindult, és, uh, és megváltozik az élete. Megjelenik neki Jézus, és megtér ezen úton, úton. És, és ez a, ez a dolog ez, az egész életét meg, megváltoztatta, és, és teljesen átformálja. Az előző részekben olvastatok Ananiásról is, ő az, aki elmett Saulhoz, és ráteszi a kezét, és lélekkel, megnyílik a szeme, és látjuk, ahogy, ahogy ez az ember uh, nagyon ilyen kegyelmet mutat uh, Saul felé, de fél tőle. Fél tőle, hát nem nem csoda azért, hogy van benne egy ilyen kis tartás. Gondolod, um, hogy lehet, hogy ami kém, vagy ügynök. És, de mégis elmegy testvérének, nem ez milyen szép ez a kép, hogy ahogy így, így fogadja őt, és, és, és egy ilyen bátorítást ad a Saulnak. És aztán látjuk azt is, hogy, és ma is fogjuk látni, hogy hát Saul, nem tévlenkedik Ő rögtön megy. Viszont Jézusról. Rögtön megy, és, és vita, vitába száll a zsidókkal, és bizonyítja nekik, hogy, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a Messiás. Olvassuk el, most menjünk tovább akkor is. Olvassuk a 21 és a 22-es verset. Ha minden igaz, itt hagyták abba, legalábbis a Misti azt mondta. A 20 a az abba. Tehát így hangzik, hogy mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szólt. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet. És aki ide is azért jött, hogy megkötözve a, megkötözze a főpap elé vigye őket. De Saul egyre jobban felvátrodott, és zavarba hozta a damaszkozi zsidókat. Bebizonyítvány neki, hogy Jézus a Krisztus. Tehát látjuk ennek az embernek az életében Isten munkájának a gyümölcsét. Mindenki, aki, aki ismerte őt, vagy mindenki, aki hallott el, erről az emberről, ledöbbenve áll, és nem érti, hogy mi történik. Mi van ezzel az emberrel? Mit, mit csinál? Mit, mi az, amit ez az ember most tesz? Hiszen mindenki tisztában volt azzal, hogy, hogy Saul azért jött, hogy mindazokat, akik Jézus nevét segítségtől akik Jézusban hűznek, akik Jézust követik, akik ezt a nevet szédik el, azokat ő megkötözze és elvigyja a főpapokhoz. És tisztában volt azzal hogy mindenki, hogy, hogy ez az ő elhívás, ez az ő feladata. És most meg mindenki meglepetve áll, hiszen a másik oldala, hiszen pont azt teszi, amit amit ő előtte ültözött, amit ő annyira gyűlt, amit annyira utált. E, és nem csodálkozom azon, hogy az emberek nem csak itt, majd később Jeruzsálemben, és hát egy picit ilyen kételkezve fogadják mindezt az egész dolgot. És, és nem csodálom, hogy van bennük egy ilyen összeestő és a fejükben, hogy biztos, hogy itt valami, valami suniság van, hogy itt valami valami azért, valamit azért tesznek, hogy minket becsapjanak, és akkor majd elvisznek minket és, és valójában ő nem is szért, mert csak úgy tesszeti tess, tess ezt az egészet. De aztán azt látjuk, hogy, hogy Seúl minden belead. Ő aztán megy és mindenkinek beszél Jézusról, és bizonyítja, hogy, hogy Jézus, Jézus a Messias, hogy Ő a Krisztus. És Seúl nagyon jól ismerte az írásokat tudjuk, hogy ő maga mondja magáról később, mint pálként, hogy hát ő, ő írás tud, ő, ő, ő legjobb iskolákban tanult, ő mindent tudott. A, a, a legjobb tanítói voltak ugye, el a legnagyobb. És ő ezeknél az embereknél, ennél az emberi tanult ő, ő nagyon jól ismerte az írásokat. És most felhasználja ezt az ismeretet. Most már kinyíltak a szemei, és és az írásokat felhasználó, bebizonyítja a zsidóknak, hogy, hogy Jézus, a, Jézus a messiás, hogy Őrá rá vártak, hogy ő rá kellett vádniuk, és nincs más. És lenyűgöző az, ami sema ami, történik. Én nem tudom, hogy érdemes elgondolkozni ezen. Hogy, hogy Isten munkája egy embernek az életében. Hogy nézd meg, Isten, mit csinál el a rövid időn belül. Hogy. Milyen radikális változás ment végbe ennek az embernek az életében? Milyen volt, hogyan érkezett ebbe a városba? És aztán most hogyan él, hogyan viselkedik ebben a városban, miket tesz? És szóval lehet, hogy időnként kételkedünk abban, hogy Isten képes erre, hogy Isten megtesz hogy Isten fut, élek, Isten munka ennek az embernek az életében. De, de Isten képes ezt, ezt, ezt elvégezni, és valóban képes életeket megváltoztatni, és, és képes a te is megváltoztatni, vagy bárki másnak az életét. És tudod, eh, ahogy én most készültem erre, nekem ez újból csak nagyon nagy bátorítás. Én nekem ezt ez, ez, ez láttam, ez, ez szólt hozzám nagyon, hogy eh, Hogy itt van ez az ember, hogy jött, hogyan érkezett, milyen szívvel, milyen indulattal, és aztán most mit csinál? Most hogy, oh, hogy, hogy, hogy, me, hogy, hogy mennyire tényleg az élete 180 fokos változott. Hogy, hogy ez annyira bátorít engem abban, hogy, hogy van, van változás, hogy van, van remény a változásra, hogy igenis Isten munkálkodik. És ránézhetünk az életeinkre, és azt mondod, hogy fú, a mikor fogok megváltozni abban a bizonyos dologban, hogy jaj, de jó lenne már, hogyha azt Isten kivenné. És sokszor lehet, hogy úgy nézel rá, hogy így elkeseredsz ebben, vagy ilyen, ilyen reménybeztet vagy. Hogy jaj, de már, de Uram, mikor, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mikor szabadulok már, mert annyira utálom. De annyira, annyira felbátorítod az egész, hogy figyelj, itt van, itt van Saul, látod az ő életét? Isten megváltoztatta, Isten megváltoztatta az ő életét. És hogyha nézzünk más emberek életére? Lehet, hogy úgy vagy, hogy, uram, de mikor? Én biztos, hogy neked is vannak ilyen emberek az életedben, hogy, hogy régóta, akár már hosszú évek óta imádkozol, vagy várod a változást. És én is vannak olyan emberek, akik régóta imádkozunk ott a gyülekezetben. És, és időnként azt hittem, hogy na, fú, most megtért, hogy hogy lesz valami változás, hogy valami történt az ebből. hú, azt, azt mondta, hú, most már így gondolkozik, aztán puh, megint teljesen szétesett az életet, teljesen összeomlott, teljesen butaságokat csinálva, és akkor, uram, mikor, mi, mi lesz? És, és amikor ezt látom, amikor ezt olvasom, sohú a kapcsolatban, akkor, akkor felbátorod a kujba, hogy igen, hogy van, van rá az embereknek az életére is, hogy Isten képes megváltoztatni, hogy Isten egy csapásra képes megváltoztatni az életüket. Hogy nem tudom, hogy, hogy Istennél ez hogy működik, vagy mikor teszi ezt meg, vagy, vagy mikor dönt úgy, hogy, hogy odalép, és, és ahogy Saul lelöki a porba, és megvakítja, és, és megvakítja három napra, és azt mondja neki, hogy na, akkor most itt vagyok Saul miért özel engem. Nem tudom, hogy. Én is szeretném, ha időnként ezt tenni, akár az én életemben is, de más, uram, csak így csináld azt az embernek az, emberek az életében, végre, hogy lásson meg, hogy megtérem, de nem biztos, hogy meg fogja tenni, vagy nem biztos, hogy így. De megteheti. De ott van a reményünk, hogy ő képes, képes megváltoztatni. És, és ez annyira, hogy nézi így, és menj tovább ebbe a te életedben is, és mások ember, más. más emberek életére nézve is néz így, ezek ezekre az életekre az életedre. Hogy, hogy van otthon a remény, hogy és Isten munkálkodik, és ő nem adja fel. Um, és persze ez nem azt jelenti, hogy Saul megváltozott, és a első és tökéletes is lett. Azért fel szeretném mondani, hogy uh, se magaddal, se mással ne, ne hozd fel ezt a magas működtét. Hogy no, megtértes meg innentől, Kezdve most már, hiper, szuper lesz. És akkor, és akkor két nap múlva, hogy de hát megtért, hát akkor, akkor most mi, mi jön ez, mi, miért csinálja ezt? Sahul sem lett tökéletes, még nem is, nem is lett senki sem tökéletes, de, de a lényeges dolog az megtörtént az életében, hogy odaadta az életét, és, és, és átadta az életét Jézusnak, és elkezdődött a munka az ő életében, és a legjobb döntést meghozta. Van még egy dolog, ami, ami ezek között, a versek között történik, ami itt nekünk nincsen leírva, és és pedig az, és erre majd későbbiekben is ki fogunk érni, ez egy érdekesség, hogy, hogy valószínűleg Saul elhagyja Damaskuszt egy időre. Ami itt nekünk nincs leírva, de hogyha a kalapta levélben odalapozol az első vers, vagyis első rész, tizedik versében, akkor ott azt olvasod, hogy Pál, ott már ugye Pálként azt írja, hogy hogy egy időre ott hagyja, elhagyja Damaszkuszt, és aztán visszatér. Ja, így, hogy nem tanácskoztam, mindjárt olvasom, egy 17, nem is mentem Jeruzsálem állantázokhoz, akik előttem mertek apostolokkal, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Tehát valószínűleg hogy, hogy, hogy Saulnak az életében volt egy ilyen, hogy ott volt Amaskusban, elment, és aztán újból visszatért. És, és ezek között, a versek között történhetett meg ez, ez a változás. És, és ez azért is lényeges, mert, mert hiszem, hogy, hogy Isten egy munkát a Pának az életében. És lehet, hogy éppenséggel lehet, hogy az ő életlensége még itt, hogy elmegy és visszajön. És aztán majd később látjuk itt a, a 30. versnek, meg a és a 31. versben is, hogy, hogy egyszerűen pár tíz félre teszik, hidegbe teszik egy pár éve. Tíz év lesz abból a pár évből, túl sok volt vele egy <gül> Kicsit hékadj le és még túl életlen vagy. És uh, aztán ezért is lehetett az, hogy ő elment és aztán visszament talán egy kicsikét így a maga, maga feje után. De, de majd meglátjuk, ha megyünk tovább. Olvassuk most a 23. 23. versétől a 37. versig. Amikor pedig már jó néhány napja el, nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy végeznek fel. Saónak azonban tudomására jutott a terve. Még a kapu, kapukat is éjjel nappal őrizték, hogy megölhessék. A tanítványok elvitték, és éjjel a városfond lábbocsájtották egy kosárban. Amikor sehol megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, de mindenki félt tőle. Mert nem hitték a tanítványok. Mert nem hitték, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz, és elmondta neki, hogyan, le, hogyan látta az urat az úton, és hogyan beszélt vele, és milyen nyíltan szóltamatkozva az Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járták Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Beszélt és vitázott a görög nyelvükkel, ezek pedig arra készülődtek, hogy végeznek velem. Amikor azonban megtudták, ezt az fiat, levitték ő kézerába, és elküldték Tarsuthba. Az egyháznak tehát egész Judában, Gollában és Szamáriában békessége volt. Eközben épült az Úr félelmében, eközben. épült az é, Úr filálmében egy járt, és a Szentmiák segítségével számban is gyarapodott. Ahogy látjuk, nem indul Saulnak a kereszténysége túl könnyen. Látjuk, hogy Damaszkuszban is meg akarják kötőlni, sőt, Jeruzsálemben is az életére törnek. És nem volt, na, nem volt túlságosan népszerű a zsidóknak a, a körében. Sőt, azt is látjuk, hogy maguk a tanítványok sem fogják őt, őt túl túlláltessen. Nem volt, ami nagy kitörőre. ó, itt van Saul, de jó, az, az emberek üldözött minket. Sőt, ugye látjuk, hogy hát így féltek tőle. Hát. Ki ez az ember? Most itt mi, mit csinálhat? Nem így ő úgy ment innen el, hogy majd azért fogjukat, hogy meg elkapja, meg, meg ott volt Isten megölésénél. Hát mi láttuk, hogy ő itt a ruháját azoknak az embereknek, meg jó meg meg, meg egyetértettél azokkal az emberekkel. Érthető, én magam is azért kételkednék, hogy ha most bejönne ide, mert a bolt mafírózó, és én új, Isten, <gül> ah, miért jött? azért ki akarja rabolni, hogy nem akar is arra volni, hogy nem tudom, elveszed az autóval, hogy nem tudom. Hát azért persze, hogy hogy félnénk. Ennek eszembe jutott, hogy régen eszemgomban, hogy ott is vannak ilyen mafiózók, és ott eljött a biblióra re egy ilyen mafiózó piscón, így végig És itt féltünk. De aztán sajnos többet nem jött, hogy lehet, hogy jó, nem tudom. De ez ugye az tett, és <síns> Igen. <síns> megalkított a mafiózó gyűlöketetet. De, eh, érthető, hogy, hogy így, így fogadják őt. És eh, azt is látom, hogy, hogy mindezek a nehézségek Saulnak az életében nagyon is, nagyon is szándékosak. Hogy nagyon is Isten, Isten munkája, Isten keze van ebben a dologban. Hogy mindezeket Isten felhasználja. Hogy, hogy az ő életét elkezdném megváltoztatni. Én úgy képzelem el, el, el Sault, és az ő jelleme, és a későbbi is ez hogy ő egy nagyon határozott, ő egy nagyon keményegényiség. Ő nagyon eltökélt volt dolgokban, ő nagyon ezt az úr, ezt adta, én megyek, ő később is ilyen volt, hogy figyelj, ti, én romai polgár vagyok, és ti engem itt tíz év, és most itt titokban akartak elbocsátani, mint Filipp Váltságban nem azt mondja, hogy ne csináljátok, srácok. viszont és akkor kiértek volt. Tehát volt benne egy ilyen kis büszkeség, egy ilyen, egy ilyen határozottság, hogy figyelj, én velem azt ne, ne csináljátok. Én most így úgy megyek, hogy elkapnak benetek. Hát ő, és egy, ő egy ilyen ember volt, egy ilyen nagyon, nagyon önfejű, egy ilyen makacs. Ha el, eltökélt el, el, el, valamit, akkor ő ezt végighezít, ő ezt megcsinálta. És látjuk, hogy ő milyen, milyen, milyen indulattal is ment Damaszkuszba, ugye öldökléstől lihegve. Én nem tudom, hogy ez honnan jött az írónak, de biztos, hogy ezt ő hallotta, akár Pától, hogy figyelj, én így mentem oda, hogy én, én, én ilyen véres szája, hogy én most ezt mindenkit elkapok. Ha tudok, akkor meg is ölöm őket. Hát mit képzelnek ezek? Tehát egy, egy, nagyon egy, egy ilyen fanatikus, igazi farizeus volt, aki ki ment, hogy, hogy elkapja az embereket. És... Uh, és azt látjuk itt is az ő, ahogy megtér. Hogy csinál? Megy és bizonyságot tesz a zsidóknak. Megy és vitatkozik velük. Ő, ő megtért és rögtön meg. Beült a zsinogókat és elkezett ezekkel az emberekkel vitatkozni. És azt lesz, hogy figyelj, nem! Mert így a Jeremias, meg meg, az, meg Dávid, meg meg És elkezett velük nem? Tehát uh, nagyon egy ilyen... Ő önfelű emberke volt. Ugye én ezt megcsinálom. Én ezt így meg tudom csinálni. Én bebizújítom nekik. Én azt gondolom, hogy ő nagyon sok, sok, nagyon Saul volt. Ő, én nagyon megcsinálom. Ő ez a magabiztos emberke. És, és azt látom, hogy, hogy azért is kellett neki ez a sok nehézség. És azért is viszi Isten úgy el a pusztába, hogy túl sok vagy, túl sok benned még a Saul, és, és le kell ebből venni. És látom, ahogy Isten munkálkodik az ő életében. Hogy e ehhez az egyéniséghez, ehhez az emberhez, ehhez a személyiséghez Istennek megvolt az eszköze. És megvolt, hogy én hogyan is nyúljak el az emberhez. És tudod, vissza kell vennem belőled. Itt vissza kell csippantanod Saul egyébként, mert kicsit nagy az ma, ma arcod Saul. Tehát kicsit így, ez a hozzáállás, ez így nem jó, <gül> túl, túl sok ez, és e, képzeld el ezt a helyet, ugye, hogy, hogy jön el de a maszkuszból, bemegyek, tudod, így berúgom az ajtót, és hogy jön el, kosárban, ilyen súnyén, tudod, ilyen, ilyen megalázottan, hogy kilopódzik, kis ebből a városból, észre ne vegyék. Ilyen, milyen, milyen megalázó, tehát egy ilyen ember neked milyen megalázó lehetett. Tehát nem úgy jön ki, hogy na jó, megmondtam nektek, tudod. Oké, nem a el, de én most így jó elmondtam, és sehol nem osztok, mert itt, bebit nektek. De hizetlenek vagytok, nem fogadjátok el, de én, én elmondtam. De nem így kell eljönnie, hanem ilyen, ilyen e, semmi gyümölcsel, hanem ott egy kosárnak gyupaszban, éjszaka, a ne engedd szóval a többi, a gyülekezetből az emberek is ott vannak, segítenek neki. Azt gondolom, hogy az ilyen embernek ez nagyon, nagyon megalázó lehetett. Nagyon megtörhette őt. És én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy Jézus ennek az embernek, ennek a személyiségnek ezt kellett, hogy így. És ahol meg kell törjelek, ki kell ezt vegyem bőled. Mert, mert ez, ezzel így én nem találok tudni használni. <coughs> és, és néha... És talán Saul is így volt ezzel, hogy hát mi ez az egész, hogy megyek, és ott vannak ezek az ütközések, és ezek a falak, és hogy nem mennek a dolgok. Hogy, uram, mi, mit teszel, mi ez az egész? Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak a, a válasz az, hogy Saul, munkálkodok az életedbe. Hogy egyszerűen formállak, tal hogy tudjanak használni. Mert így ez így nem stimmel, ez így nem működik. És én magam is, ahogy én um, Csak nézem az érte, most éppen idevelé beszélgettünk de A kisztivel, hogy hát én Kicsit a hullámok fejem felett csapdostak, Ugye a munkahelyen visszamentem És hát a főnök nem volt túlságosan Elvagadtatva a, a, a Múlt hónapi forgalmamtól És akkor ő, ő rám terhelt Egy néhány dolgot, és úgy, át, úgy Összejöttek, összejöttek az, a dolgok Úgy az életemben kicsit és uram, uram miért? És, és ez volt nekem ez a válasz Istentől, hogy így, én egyszerűen csak munkálkodom az életedben. Hogy, hogy veszek el dolgokat. Hogy, hogy uh, formállak. Igen, ez kell most. És pff, beleütködök ilyen falakba, meg ilyen nehézségekben. És uram, mihez? miért? csak munkálkodok az életedben. És, Biztos ott a hogy ránosznak egy ember életével, és meséli nektek, hogy fú, ezen ez megyek keresztül. És kívülről pedig látjátok, hogy ugye ez tök jó, mert neked erre van szükséged. Te egy olyan személyiség vagy, hogy, hogy neked ezt meg kell tapasztalod, mert különben, különben, különben nem, nem fogsz jó irányba menni. És ugye ez kívülről annyira látszódik. Én, mint pásztor, ismerve az embereket, és mondják a nehézségeiket, vagy látom az életüket, és akkor hát igen, tudod, nem, mo nem mindig mondom ezt. De egyébként mondom, hogy igen, Istenem, hogy jól csinálod. De ezt még nem Károly rendeszed. De. De, de. De, de. de jó, kosárból le a falon, megszégyenítés. De, de, de én meg látom, hogy igen, isten la, ez, ez kell. Persze az én életemre, hogyha más nézi biztos ugyan ezt mondja, hogy lefél az életemre, ez kell. Ugye mi ezt nehezebben fogadjuk el, vagy nehezebben látjuk meg, meg sokkal nehezebben éljük meg, mert utáljuk ezt. De, de ez a válasz, hogy igen, egyszerűen csak Isten munkálkodik. Ez teszi. Hogy, hogy, hogy lehet, hogy éppen mint Saulnak le kell törnie a mi büszkeségünket. Túl nagy az önbizalmunk, túl sok van bennem, túl sokat képzelek magamról, hogy én ezt meg tudom csinálni, jól, gyerünk. Vagy éppen más, más miatt, vagy éppen, uh, éppen az ellenkezőt akar megcsinálni Isten, hogy itt gyerünk, gyerünk, menjünk az én erőn már, ne, ne rettek. Tehát épp az ellenkezőt beszél az Isten, de, de éppen az illáló egy ilyen elé, hogy felbátorítson, hogy át tudsz ugrani, én, én át a külfalon. Én letöröm, letöröm előtted ezeket az ilyen zárakat és, és ezeket a vagy zárakat lerontul előtted. Gyerünk velem, én ott leszek velem a tűzben, a vízben. Menj és csinálj. kövess el És az Isten munkálkodik, használja ezeket formálja. Ehhez minden személyiséghez, minden, minden uh, egyéniséghez megvan az ő, ő terve az őket. Hogy mit kell a lakféletében csinálni? Ilyen, ő, ilyen, ővel ezt csinálom. Igen, a Balázs életében valahogy másképp kell, ő egy másik személyiség. Ez tök jó. Isten, Isten így alakítja, így formálja az életünket. És, és ez nagyon bátor most. Igen, uram, és erről beszéltem korábban is, hogy igen, a nehézséget miért, hogy ne álljunk meg. Azért mert nehéz, ne panaszkodjunk. Igen, nehéz. Mi, mi van? Igen, lehet, hogy akkor ott valamit akarod életemben munkálni. Igen, legjobb kell jobban bízni a kezdésen. Isten munkálkodik. Isten csak munkálkodik. Ne, ne jegyünk meg, ne jegy meg! Isten munkálkodik. Saul, nejegy meg, hogy le a a Ne Neljegy meg. Munkálkodom. Munkálkodom az életedről. És itt van. Itt van Saul, ugye megy lehetünk hogy a és ilyen megszégyenülve van ebben az állapotban, <coughs> és, és a is ugye elküldik. És, e, és nagyon vicc, ez az egész, nem? Hogy a 30. vers. Amikor megtitek az így meg megok megtekülni, elküldték Cézávában, vagy elküldték Tartusban. <gül> Te kell, mert ez annyira múlva. Én, ez én vicc, tehát itt van megint ez a fickó. Gondolom vele? Mi van a legmesszebb, tudom, hogy a Na, az elég jó helyzet az itt. Vigyik Vigyük oda. És miért érdekes? Utána a 30. vers, az egyháznak tehát egész Judeában, koldeában és számára békessége volt. Eltűnt, Saul és minden megoldott. Így Péterék így amikor a hogy na végül, az, az, az, az, az, van ez a Jim Kelly film, amikor a részben túl, a részben túl, amikor ott van abba, abba kolostorban, abba, but, but a kolostorban, a buddhista is kolostorban, és akkor ez ott kiengedik ő, hát el kell mennem és ó, te sajnálatos, és kilép, akkor Pesdi, Lufi, nagy bulizás tudod, hogy ő, végre megszabadultak. Tehát ilyen volt a az üdvés, végre kész, és utána nyugi volt. És ez az nem azt jelentette, hogy valamilyen, soha egy olyan ember volt az, aki ment át és evangézik, és azon, ami jó, jó dolgot hozott, hanem azt látjuk, hogy utána növekedett a gyülekezet, hogy, hogy, hogy a szent üdvökkel, segítségével, számban is gyakorlapozott, nem állt meg a munka, és úgy tűnik, hogy ő egy ilyen akadályozója volt ennek az egésznek. És ez érdekességet talán ennek az is, amit már előbb mondtam, hogy, hogy való, én azt gondolom, hogy volt Sáúban egy ilyen éretlenség, egy ilyen, ilyen kiskorúság, hogy túlságosan korán akart ő belemenni a szolgálatba. És, és és el kellett mennie hogy megértse, hogy, hogy kiről szó ez az egész. ez nem róla szó, hanem Jézusról. És azt gondolom, hogy és azt mondják, hogy ilyen tíz évig volt körülbelül tartokban. És ésem, hogy Isten ezzel az idő alatt tanította meg neki azokat a dolgokat, hogy elmélítette az ő az ő szívét, hogy a az írunkról Istenek a szerepetéről. Hogy mi viszik volna lesz Saul, ez nem rólam szól, ez nem a te szól, ez nem a te képességeidről. Ez én rólam szól, Saul. Ez, ez rólam kell szólni az én kereszemről, az én munkámról, az én kegyelmemről. Hogy neked csökkenned kell, neked el kell mondod és neked teljesen, teljesen meg kell hallnod, semmivé válod, hogy én látszódjak. És, és ezeket tanítottál, hiszen már itt is Jézus Saulnak aztán ott később is. E, és tudod, ez egy kicsit ilyen ilyesztő. Hú, tíz év. Tíz évig vár, hogy Isten De, Tudod, az volt a szívembe, az, az volt azon a fejemben, hogy, hogy, hogy ne, sajnáld, ne sajnáld az idődet a felkészüléssel. E, ne sajnáld az idődet arra, még Isten felkészül. Sokszor azt hogy, ura, most használ! Itt vagyok, kész! És ahol is szerintem így volt. Megértettem, megértettem. Csináljuk, uram. Kész vagyok. Nem, ez nem jó. Fel kell készítenem. Ez egy rombolni box. Emlékeztek Mózesre? Megértette, uram, rajta a keresztül akarja megszabadítani a népet. Oda ment, kinyílt egy egyiptom. Mit csinált, Péter? Oh, oh, oh, oh. Levágta a szoba a karra. Én hey, vagyok, hogy ezért nem viszik egyipcs. Tehát enélkül, a felkészülés nélkül, tehát valójában ölünk, meg kaszabolunk. És milyen, mi volt, sehoz szolgáltának az eredménye? Most! Múcas valamit, megtért valaki? Senki nem tért meg most itt, ő általak. Csak azt látod, hogy végül vitatkozunk, bő, nekem van igazam, itt van Egy Gyümölcs, semmi. És Mózesnek is meg, meg Péternek is meg shaul is az életében még nem készítette föl őket Isten. Még nem voltak készen, nem volt gyümölcs. Nem volt ott az állás. És tudod, ezért, ezért kell felkészülni, megengedni Istenet, hogy felkészítsen, hogy felkészítsen a szolgálatot, felkészítsen arra, mire ő akar minket használni. És persze ő nem közül előre, hogy oké, okay, hajni, 15 évig foglak majd. Oké Kriszti, téged, téged még három épp, oké, lakinek is lenne, hú, lakinek húsz év készít. Tehát, pedig nem? mert ez a gáz lenne, ugye, hogy ó, Isten, még hú. Ez ilyettő lenne, és ez nincsen elő, nincs, nem közül. De ugyanakkor már, múzesnek nekven év volt a pusztában, bátorik. Csak húsz év lennek, napig nem is sok. De látjuk, hogy ezt az ő szolgálatuknak milyen gyümölcsre. És például, hogyha szoktatok készülni a tanításra, bücsöítésre, azért a gyerek szolgálat, tehát nagyjából mindenki benne van. Én magam is a, a, a, a, szeretek tanítani. Olyan jó lenne, hogy csak így menne a felkészülés, tudod. Leülök, itt pár kis kész van, egy fél óra, és megvan a Ehelyett, ugye órákon keresztül, napokon keresztül kell időnként készülni, hogy kész legyen. És akkor abból van egy gyümölcse, rendőrűen jó gyümölcse. De de ugye, és ez egy jó, jó illusztáció, hogy érdemes felkészülni, hogy meg hogy érdemes odaadni az időt, hogy megvágni azt, hogy Isten fákészít, Még felkészülünk arra, hogy Isten tudja használni. És, és én arra báltatok azon, hogy vád ezt meg. És én biztos vagyok benne, hogy Isten közben így használ minket. Hogy megpróbál, ad lehetőségeket. És, és, és ez nem egy ilyen kínzást, hogy a pusztában, 40 évig, és akkor senki semmit tudott hogy beszéd egy robotba a szobát, és azt senkit nem lát. De ez nem így van, nem így, nem, nem így készít Isten, mert azt én hiszem, hogy élvezni fogjuk. Hogy az izgalmas lesz. Hogy az különleges lesz. Hogy, hogy aztán utána Isten azért azt mondja, na most, hogy mit csináld? Most már kész vagy, most már megértetted. De fel kell készülni. És, és nem jó és így, rátörni az ajtót. És hogy legyetek türelmesek magatokkal kapcsolatban Istennel, hogy, hogy ő, ha, hogy készítsen fel benneteket, hogy az életnek a szolgálatra. Nagyon-nagyon jó gyűlölcselek. Menjünk tovább is, akkor fejezzük be ezt a fejezetet. Olvassuk a 32-ig és olyan. Egész nehogy. Amikor Péter valamennyi gyületedett a végjáta, eljutott Lízába, lakó szentekkel is. Találtott egy Éneász nevű embert, aki 8 éve feküdt a szárban, Bénóton. Péter így szólt hozzá, Éneász meg így téged Jézus Krisztus. Kállj és magad veste az ágazat. És azonnal felkállt. Illide és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az úrhoz. Most az író Lukács visszatér uh, Péter szolgáltához. És majd itt egy uh, jó néhány versen és részen keresztül uh, újból Péterrel fogunk uh, foglalkozni, és az ő, az ő szolgáltával. Aztán majd valamikor, hát itt pedig újból, azt mondom, hogy ez, ez, ez, uh, újból aki akkor már pár tehát látjuk, hogy Péternek a szolgálata az, hogy ő megy, és látogatja ezeket a gyülekezeteket, ami nekem nagyon tetszik. Ment, bátorította, vitte a jó hírt, tanította ezeket az embereket. Ott volt Péter, aki milyen sokat tapasztalt, aki már kész volt ugye a szolgálata. Ott volt Jézus lábainál, és vitte az embereket a jó hírt. Meglátogatott minden gyülekezetet, kicsiket, nagyokat, és, és, és bátorította őket. És jó, ez is elő, ami nekem is a szívemem van. Menni, át, látjátok, hogy csinálni. Gyületeteteket, szolgálni. Amiket, hogy péterét csináltak. És ez egy nagyon-nagyon jó, jó példa. És... És ott van, megértezik ebbe a városba. És meglátja ezt az embert, aki, aki valami miatt nyomott a bénát, az ágyában. És, és azt gondolom, hogy... Hogy... Isten szólt Péterhez, hogy ez nem egy olyan dolog volt, hogy ó, oh, oké, okay, én most ezt az embert meggyógyítom, mert nekem kedven van ehhez. Hiszen, hogy, hogy Isten, Isten mondta ezt Péternek, hogy ő hallotta ezt. Emlékeztek, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom mennyit beszélt a, az iseségről, hogy hogy Isten, vagy meg Év hogy menjen, hogy, hogy, hogy, hogy egy ilyen látomásban szólt hozzá és aztán bának is, hogy ezt sa, akkor még Saulnak is szólt, hogy megjön majd egy ember hozzá. Hogy, hogy Isten egy kommunikált ezekkel az emberekkel, szólt. És hiszem, hogy Péternek is ez volt. Hogy gyerünk ezt az emberek, most is meg. És, és Péter egyszerűen és uh, hittel szólt. És, és ez egy olyan fontos dolog, is, és ezt nagyon szeretném, hogy hogy így tiszta legyen a fejünkben ez a kép ezekkel a gyógyítási dolgokkal kapcsolatban. Hogy mi, mint itten a gyógyító dolgotában, legyen legyenek egészséges gondolkodásunk erről. Hogy, hogy megtaláljuk ezekben a dolgokban az egészséges egyensúlyt. Én azt gondolom, hogy, hogy minél hiszünk abban, hogy Isten ma is képes gyógyítani. Képes bárkit ugyanígy felállítani, bárki által, és képes ezt megtenni. De ugyanakkor e, vannak emberek, tanítások, akik szélsőségbe beesnek, ugye átesnek erre vagy, enne, vagy arra, az oldalra. Vannak akik azt hirdetik, hogy minden lehet, csak ki kell mondanod. Mintha egy, az ember ilyen mindenható lenne. És arról beszélnek, hogy a kimondott szónak e, abban, abban erő lakodik, abban erő van. Tehát arról szól ez a tanítás, ez egy kicsit ilyen is, ilyen, ilyen, ilyen uh, hitmozgalmas dolg, hogy, uh, hogy kimondod, és akkor ez meg fog történni. Hogy ha te ezt hittál kimondod, hogy például én millió leszek, vagy én orvos leszek, vagy nem tudom mi lesz, akkor ez meg fog történni. Csak hittel kell neked ezért imádkoznod. És ezt onnan veszik, hogy amikor Isten teremtett a világot, hogy ő szólt, és meglett, Hogy mi bennünk is megvan ez az erő. Hogy szólunk, hogy ha ki kimondjuk, akkor ez meg Akkor ez meg fog történni. Hogy legyen egy autó, most kimegyek és hazamegyek és otthon már a nátyó. hogy a főnököm a Opel helyett a férfit ezt fogadja. Szégautónak. <gül> Halleluja. <Hólyan. gül> és hogy, hogy tehát ebben az van egy ilyen, hogy el kell hogy más, mint hogy megteremteni ezt az egészet. És akkor ez meg lesz. Tehát egy ilyen teremtő erő szabadít fel ezzel a dologgal. És bármit akart, bármi, bármit, bármit, amit szeretnél, azt meg lehet, azt megszerezheted így. Hiszen, és azt használjuk, hogy észre Jézus ezt mondta, hogy kérleked, és adatig. Tehát egy ilyen szélsőségbe esnek át, hogy ha ilyen hittál kimondott szót van, akkor megtörténik. És ugye ebből jönnek ezek a dolgok, hogy hogy hittál kimondom, és akkor ő majd meggyógyul. Hittál kimondom, és ő majd megszabadul. De ez az a tanítás, amikor átesnek erre a ló túlsó oldalára. Mert, mert én amit előbb mondtam, hogy én hiszem, hogy Péterhez Isten szólt, hogy ő ezt mondta nekem, hogy Péter, menj oda és tedd ezt, és mondd ezt neki. Hogy Péter ezt nem magába, ilyen kedven van. És meggyógyítom ezt az embert, hogy, hogy ezt, tehát mi nem vagyunk, ezzel valójában én Isteneké válnánk, hogy nekem ahhoz van kedvem, hogy én most még most legyek. Nekem ahhoz van kedvem, hogy most az operunk helyett egy új operunk legyen akkor most szerünk pisztünk, és imádkozunk, és kimondjuk. Ez, ez, ez egy nagyon fura gondolat, és, én, és hogyha ez, ez történet valóságosan, de akkor itt nem tudom, hogy hová vezetne azért. Tehát képzeld, hogy hová vezetne. Ha mindenki gazdag lenne, ha senki nem dolgozna, akkor hogy kivezetni a vonatot <hállt> ki adná a kenyeret a boltba. <hállt> nem mindenki. Begcsinálja a kenyél legasodott nem tudom. De ez egy teljesen ilyen félcsúcsat egy buta gondolkodás. És ugye ez miatt van egy ellenkező oldal, hogy jaj, ez már, már nem működik, ilyen nincsen, az megszűnt, apostolokkal kihalt. Kész. Mert az emberek megijednek ettől az őrültségtől, hogy, hogy Micsoda butaság ez, hogy én kimondom, és meglesz, és a csak sírtának, stb. És ugye erre az embereknek az a válasz, hogy elfutunk a másik irányba, és oda merünk teljesen megfigyelettől, és kizárjuk azt, hogy Isten munkálkodjon, és, és tegyen ma is dolgokat, csodákat, gyógyítson embereket, és elzárkozunk mindattól, ami esetleg Isten pedig hív minket. Lehet, hogy Isten erre hív, hogy tennyi oda, és gyógy el ezt a emberet. Már ez nem te, hanem mondd ezt neki, hogy kell, kell és Én hiszem, hogy ez megtörténhet. De azt is hiszem, hogy ez Istentől kell, hogy jöjjön. Hogy Istentől kell, hogy ez megtörténjen. Hogy mi, hogy én, te nem irányítatjuk Istennek a munkáját. Hogy el, hogy el, hogy én Istennek megmondom, hogy most nem, most neked ezt meg kell gyógyítanod. De Isten, én nem akarom őt meggyógyítani, de neked most meg kell. Jó, ha te mondod, akkor meg kell. Ért? Tehát, hogy, hogy Isten az, aki mondja, hogy én ezt meg akarom gyógyítani. És akkor most menj oda, Isten Tehát, hogy ő a, ő a kezdeményező, Ő az, aki, aki indítja ezt, aki indít minket. És nekünk, nekünk nyitottnak kell lennünk, érzékenynek kell lennünk arra, hogy Isten indít, vagy nem indít egy bizonyos dologra. És ez nagyon fontos. És hiszem, hogy Péterrel is ez történt. Oda ment, és megtört, meggyűjtött ezt az embert. Szólt, és ott az ennek, ennek az embernek az életében. Ja, mert nagyon fontos, hogy, hogy ebben uh, legyen egy ilyen, mi nekünk a van nagyon sok minden, legyen akkorunk mi hisszük ezt is, és hiszük azt is. Hisszük abban, hogy van eleve elrendelés, és hiszük azt is, hogy van. Van egy saját akaratunk, egy szabad akaratunk. Hogy mind a kettő megvan a Bibliában. Látjuk azt is, hogy Isten meggyűjt embereket, és azt is, hogy nem gyűjt meg embereket. Hogy, hogy kell egy ilyen egészséges gondolkodás, hogy ott lenni középen, hogy igen, Isten ezt akarja akkor megyünk, Istén, akkor, akkor, akkor arra megyünk, hogy nem átesti szélsőségekbe, hogy, hogy ó, gyerünk és, és akkor dönt hátra, a hügyi, meg és kokorék. És akkor meg, utána meg elfutni. Nem, csak semmi más nincsen, csak járunk az úrral is. Két. Nincs csoda, nincsen lélek, semmi tudod, Nem, nem, nem gyógyultál meg, még beteg vagy. Hát hogy itt, ott lenni ebben a. Ebben a helyes úton, ebben a helyes gondolkodásban, és ez egy nagyon-nagyon szényekes nagyon dolog. Menjünk tovább és nézzük meg a következő, következő csodát a részvégeig. Jó volt egy nő tanítvány, néz szerint tárítal, ami azt jelenti vagy vagy zelke. Ez a nő sok jót tett, bőven osztott halemisnál. Éppen azokban a az napokban megbetegedett és meghalt. Miután megmosták, kiterítették a társasztokban, mert ezt kicsit ilyen horoszul, hogy nem tették. Nem tudom ki a hogy milyen róhát így Miután meg most elképített, a felső szobában, mivel Lidda, Lidda közel volt jobbéhoz, a tanítaniok, akik meghalották, hogy Péter ott van, elküldték hozzá, elküldtek hozzá két fércét, és kérték később nélkül jöjjön hozzá. Péter felszállt és felütt ment. Amikor odaért felvezették őt a felső szobában, az őrölesznél pedig mind elébe álltak, sírtak és mutogatták azokat az indiket és ruhákat, amelyeket voltál, készített, amíg velük volt. Péter ekkor kiküldte mindenkit, kiküldött mindenkit, leszérzett és imádkozott. Azután Holtes felé fordulóan ezt mondta, tábita, kej fel! Ő kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert személyt, Péter oda neki a kezét és talpra állította. Majd beírta a szemteket és az őszvegyeket és, és megmutatta nekik, hogy éjesz eltöhet ennek a híre egész jobbpéban, és sokan hittek az úrban. Péter pedig több napig jobbéban maradt egy simon nezit ímára. Péter megy a következő városban, ugye folytatja ezt a körutazását, és ott még minden jobb dolog történik. Tehát ott van ez az asszony, akit dorkásznak csinak ugye műszínűleg egy zsérge, és őzike. És, és meghalt. És azt olvassuk róla, hogy egy jó, tehát egy ilyen nagyon kedves ember lehetett. Ugye sokat segített az embereknek, volt még az önök az özegyeknek ruhát készített. Sok jót, tehát bőven osztogodott valami is Egy ilyen jó jó téplélet lehetett ez, ez az asszony. És Puf, meghal. És hát milyen, milyen milyen gonosz hát, ez az Isten, megenged, jó ember is meghal. már nem hallom az embereknek ezt a kifogást, milyen dolog És nekem nagyon tetszik most, valahol hallottam ezt a, a mondatot, hogy milyen, milyen, Isten miért enged meg ilyen dolgokat, ilyen jó emberekkel, hogy jó emberekkel miért történnek rossz dolgok. De de a, a, a helyes uh, meglátása az, az, hogy mi mindjárt ajánlóztak vagyunk, minnyi bűnös vagy, gonoszok vagyunk. És, és a helyes megfogalmazása az, hogy, uh, hogy miért történnek jó dolgok belünk gonosz emberekkel. Hogy, hogy valójában történnek jó dolgok velünk. De miért? És ez, és, ne, és nem az, hogy, hogy jó emberekkel tökének rosszol, mert Jézus, senki sem jó, de Jézus mondja, csak egyedül Isten. És, és ezt nagyon voltam mondatom az embereknek, hogyha hát mondják neked. Hogy, hogy az, a, az, a jó, az az érdekes dolgok, hogy rossz részünkre mégis tökének vennünk jó dolgok. Mert nem érdelemelniük semmi jót. És, és érdemes hárgondolkodni ezen az asszonyon. És ezen az egészen, hogy ott meghalt. És egy egy, egy nő lehetett, tehát egy, egy szabónő, aki ruhákat készített. Menjen ilyen aztán nem tudom, amit csinálta a ruhákat. Maján, lónál, hogy ruhákat ma ilyen, de hívszenlő Ruhákat készített az embereknek, meg valami is neposztogatott. És, és annyira, annyira, szerették ezt az embert, ezt az asszonyt, hogy hogy én nem hallhat ő meg. Menjünk, itt van Péter, majd ő föltámasztja nekünk. Nekünk ő fontos, ő lényeges. És, és annyira tetszik nekem ez a hozzáállás bennük, hogy, és hogy, hogy, hogy, hogy ez az asszony ilyen, az ő élete, illetve ilyen ilyen következmények, hogy nem <gül> meg jól, hát, Nem, nem hallhat meg, de nekünk kell, ő fontos és sokat, így elmenni Pétre is, hogy valamit csináljon, mert nem maradhat ennyivel. És egy, hogy egy egyszerű élet, de mégis mennyire hiányzott ennek a közösségnek ez az asszony, hogy az ember. Hogy egy kicsi élet, de mégis, neki mégis mennyire fontos volt. És én oda gondolok, hogy egyszer gomba az, hogy onnak az is ilyen egyszerű asszonyok, akik én nagyon felnézek. És uh, idősebbek tőlem jó voltak, hát, hogy az édesanyjaim lehetnének. Egy egyszerű életet élnek, nincsen nagy szolgálatuk. Jönnek, hűségesek. Mégis, hogy hú, milyen bátorít az életük. És milyen, milyen fontosak ez a gyövetezetben. Mennyire tudnának hiányozni, hogyha nem lennének. És, és az annyira bátorít, hogy Amint van, amit van, azt így használ, és azt ad, azt csinál, tedd, hogy, hogy ha nem lennél, hogy ezt hiányozom, hogy, hogy lehet hogy úgy érzi, hogy ez olyan picikás, de nem pici. És nagyon tetszett, hogy a Phil beszélt erről az asszonyról, hogy, hogy az ő tűjével így összevart ezt a közösséget, hogy összehoztam az ezeket az embereket, hogy, hogy milyen egyszerű, milyen kis semmiség, de mégis milyen meghatással volt az embereknek az illetően, mennyire szerették, mennyire fontos volt. És meghalt, és ugye jön Péter. Én Péter azt hogy most mit fogok csinálni, ugye mindenki kiküld a szobából. Ebből, ebből már a leégek, a lebőgök, tudod, akkor így ilyen, hogy a nem, nem működik ez az. bölcső. De talán azért is küldtek ki őket, hogy, hogy, hogy azok maradjanak ott, akik hisznek. Hogy oké, rendben. Itt vannak azok, akik. Eh, hogy, hogy, hogy, hogy ne legyen esetleg hitetlenség, hogy a hitetlenség miatt is hogy nehogy ne tudjon így munkálkodni. És hát uh, képzeld el ezt a helyzetet, hogy oda letérdel de imádkozik. Mit tennék? Hát én is még Istenhez. És, és akkor még azt mondja, akkor, akkor elkezd beszélni a halodhoz. Még egy. oké. egyet. Még egyet. Még a Még egyet. Nem, egyszer kicsit múlni az egész, hogy ilyen érdekes. De, de persze ott volt Péterben ez a És milyen érdekes, hogy előtte ott volt, megtudott ezt az ember. Hát akkor 8 volt, akkor Istennek ő Isten ezt is meg tudja tenni. És fátámasztja. És, és megügyíti, hogy hát igen, meg fátámasztja ezt az asszonyt. Isten hatalmasan munkálkodik. És... És ez, talán kétre azt mondta, hogy hú, hát ennyi nem lehet. De, de aztán mondjuk a következő részben, majd látjuk, hogy, hogy ott kezdődik el mi felénk a szolgázat, a pogánok felénk. Ott jön Kornéniunk. És, és itt már elkezdődik az a változás, hogy Péterben is. Aztól is, a rész végén egy tímáznak a házán lakott, az, az ember, aki az állatot bőrét készítette ki. A döblött foglalkozott. A törvény hogy ez tisztátalanná tette ezeket az embereket. Sertántársilag teljesen tisztátalan volt az ember. De az mégis Péter ennek az emberek a házában volt. Péter már engem van nem érdekel a törvényt. Jó, jó, jó értelme hogy most már nem erről szól. Most már, már nem ez a lényeg. És, és már Isten kezd munkálkodni, és, és látod, uh, Isten hová viszi Pétert egy béna, egy halott. A pogányok felé, Péter. Hú, hol, hol a vége, Uram? Nincs vége. Velünk, és, és gyerünk, és gyerünk rá. Isten, Isten vinni akar. És, és ezért is fontos, hogy menni, és, és felkészültnek lenni, megvárni, hogy Isten felkészítse. Hogy ezt elő tudjon használni. És Látjuk, hogy és Péter most már nem füleket faktos, gyógyít, bénákat emel fel, halottakat a fel, a fogányoznak viszi az evangéliumot, mert ott volt Isten előtt, és, és jó, jó ott maradni Isten kezei között, hogy ő, ő kiformálja az ő, az ő akaratát a életünkben, és csak így bíztál magadat, Isten munkálkodik. így és Isten csak munkálkodik és viszem, imádkozunk. Uram, köszönjük neked ezt a történetet, és olyan sok, sok jó dolog van benne, Uram, nagyon sok jobb átalítás. Kérünk, Uram, hogy adj nekünk kitartást, adj nekünk hitet, bátorságot, hogy, hogy ugye megmaradjunk ebben a munkában, és, és ne, ne ijedjünk meg hogy te akarsz véket az életében. Uram, köszönjük, hogy ilyen, ilyen jó dolgokat tettél, Uram, ezeknek az embereknek az életére. És Uram, mi is, is változunk uram hatalmas dolgokra, mi is akarunk uram, hogy is használni Uram, hogy így szólt, hogy mit tegyünk, hogy meghalljuk a hangodat, hogy ki menjünk oda, hogy ki, ki szívfelé akarsz minket használni, ki akar tartunk keresztül, akár meglúgítani, megváltani, megmenteni uramat. Uram, uram egy ilyen és bátorságot ha ne, jó hogy ilyen munkat keresztünk a És köszönjük a munkához szóval. nehéz is, nem. csak a És, és jó, jót, jó, készítesz minket, és a munkához. És köszönjük ezt a munkához. Bánogatást Jézus Nekében! Ámen! Na! Na. So sure. you